au fost prelucrate sub forma a programe de 30 de minute care să se preteze difuzării lor pe calea undelor de radio, de maniera celui la care ascultați astăzi. Cu voia lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a tuturor acelor la care v-ați luat timp să ne ascultați, lecțiunea de astăzi o vom începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 5 al capitolului 7, al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. Mai înainte de aceasta însă, haideți să-l ascultăm pe sadul Sundar Singh relatându-ne un scurt dialog pe care l-a avut cu un om. Ne povestește el că într-una din călătoriile pe care le-a făcut în Suedia, se întreținea cu un cetățean care călătorise foarte mult aproape toate țările din lume. Cunoscând aceasta, l-am întrebat care a fost scopul acestor călătorii pe care le-a făcut în așa multe țări din lume. Iată aici răspunsul lui. Am căutat și eu o țară unde să poți trăi liniștit, fără probleme, unde să nu fie nici prea cald, nici prea frig, unde să nu fie nici boală, nici dureri, dar n-am găsit încă așa ceva. După ce l-am ascultat... I-am povestit despre pacea pe care eu am găsit-o, dar nu într-o țară, ci în Hristos, și apoi am adăugat. Și eu călătoresc, la fel ca dumneavoastră, dar eu călătoresc ca să mărturisesc despre pacea pe care deja am găsit-o. Dacă stăm să ne gândim drept, adevărul este că toți călătorim prin viața aceasta căutând ceva. Ce cauți dumneata, dragul meu ascultător, în viața aceasta? Cine ți-a determinat obiectivul pe care îl urmărești? Ia seama, pământul acesta este blestemat de Dumnezeu. Crezi oare că ai să poți găsi vreo fericire într-un pământ blestemat? Acum ia seama la ce urmează. În măsura în care îți alegi, ca obiectiv al căutării tale, împlinirea scopului pe care ți l-a rânduit Dumnezeu când te-a trimis pe pământ, în măsura aceasta, sigur, ai să găsești împlinire, bucurie, pace și fericire pe un pământ blestemat de Dumnezeu. Chemarea omului din partea creatorului său este să se întoarcă la Dumnezeu, la creator, Primindu-l pe Domnul Iisus Hristos, și după aceea, la fel ca un om de afaceri, să urmărească permanent interesele veșnice în pământul trecător. Creștinul este un om de afaceri. Da, ați auzit drept. Creștinul este nici mai mult, nici mai puțin decât un om de afaceri care urmărește să transforme lucrurile trecătoare în valută veșnică tot ceea ce este investit în interesul împărăției lui Dumnezeu tot ceea ce are ca scop descoperirea mântuirii pe care a trimis-o Dumnezeu în vederea salvării omului de la păcat și pierzare tot ceea ce este investit deci în acest interes este o transformare a celor trecătoare în valută veșnică care atrage după sine împlinire și binecuvântare aici, pe pământ, cât și mai ales în veșnicia fericită. Dacă deci ai să ai această căutare, adică împlinirea scopului pentru care Dumnezeu te-a trimis pe pământ, începând cu nașterea din nou, care se realizează prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, apoi, urmărind ca Isus Hristos să-i în tine, dacă ai această căutare, da, pe pământul acesta vei putea să găsești o adevărată împlinire, așa cum a mărturisit-o Sadu Sundarsing, cum o mărturisesc toți creștinii din toate veacurile, cât și cei de astăzi. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim frumos că după ce ni l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos, ca să realizeze împăcarea noastră cu tine, prin jertfa plătită de El, jertfă sfântă și curată, ne-ai lăsat cuvântul tău cel scris în care ne faci cunoscut acest adevăr minunat? Ne-ai lăsat Duhul tău cel sfânt care ne luminează cuvântul tău și îl împuternicește? Apoi te-ai folosit și de priotul Niculiță să ne aducă aceste meditații prin care ne îndeamnă mai mult înspre a ne să ne împlinim chemarea noastră de căutători ai lucrurilor veșnice. Binecuvântează-te, rugăm ascultarea acestui mesaj. Determinând pe toți aceia care nu s-au întors la tine să facă lucrul acesta prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, și după aceea, împreună cu noi, care deja suntem chemați de tine, să căutăm zilnic să ne înnoim chemarea și scopul trăirii noastre, adică împărăția Domnului Isus Hristos să fie tot mai deplină în noi și prin noi să se extindă. Până la marginile pământului Așteptând și grăbind în felul acestea Venirea Domnului Isus, Pe care te rugăm să-L trimiți cât mai curând Amin Am ajuns roba ce storică dar sus mi-a descris orizont spre calvar, loc de kin și loc de mari dură. Veci tot trecutul Prin sângele curs pe calva Mi-am temerile într -un cânt glorios Sunt liber o cei. Este pentru veci tot trecutul cu Prie pe calba Mi-am schimbat temerile întrr-un glorios Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu vom da citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 5, unde Apostolul Pavel spune Căci după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă, am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, din lăuntru temeri. Dragii mei, trupul celui credincios, deocamdată, nu are o dihnă. Lumea este pentru el o țară străină, plină de tot felul de lupte și încercări. Dar nu e alt drum spre împărăția luminii și păcii veșnice decât acesta, adică drumul crucii. Pe el a mers întâi Domnul Isus, petenia credinței și mântuirii noastre, pe el a mers apostolii binecuvântați, pe el au mers toți răscumpărații Domnului din toate vremurile. Pe el trebuie să mergem și noi. Trupul nostru, spune Pavel, aici n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Nu numai într-un fel, ci în toate felurile trebuie să fie necăjiți creștinii pe pământ. Și dinăuntru și din afară se vor ridica împotriviri. Marele vrăjmaș al neamului omenesc întrebuințează toate mijloacele ca să doboare pe cei ce au făcut un legământ cu Domnul Isus. Planurile lui însă vor fi zdrobite pentru că noi ne bizuim pe acela care a câștigat cea mai mare biruință asupra lui pe crucea de pe Golgota în dimineața învierii. Multe sunt luptele din afară, multe sunt frământările și temerile dinăuntru. Dar peste toate acestea este harul lui Dumnezeu care ne poartă și ne adăpostește. Niciun rău nu ni se va putea întâmpla. Tot ce vine asupra noastră este numai spre binele nostru veșnic, spre desăvârșirea noastră. Să fim de plin liniștiți în privința aceasta. Așa cum Domnul Isus a câștigat biruința, așa cum apostolii și toți credincioșii au trecut cu bine peste încercări, Așa va fi și cu noi. Suntem în mâna Domnului și toată slava se cuvine Lui. La versetul 6 din 2 Corinteni 7, Pavel continuă: Dar Dumnezeu care mângâie pe cei ce sunt smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Vedeți, mângâierile lui Dumnezeu sunt ca niște ape care se revarsă din cer peste pământ. Ele însă nu se pot opri pe vârfurile ascuțite ale minților mândriei omenești, ci se adună în văile smereniei, în inimile celor care s-au lepădat de sine. Cei smeriți atrag mângâierile și binecuvântările lui Dumnezeu, așa cum pădurile din văi atrag ploaia. Dumnezeu însuși este al celor smeriți. Dumnezeu, zice Sfântul Macarie cel Mare, S-a arătat oamenilor îmbrăcat în smerenie și cine între oameni se va îmbrăca în smerenie se va face asemenea cu Dumnezeu. Iar fericitul Ieronim spune că smerenia adevărată nu se arată prin forma din afara a trupului nici prin vocea frântă, ci prin curata mișcare a inimii. În inima lui omul se mândrește sau se smerește, este biruit sau biruitor, trăiește în curăție sau în spurcăciune. Lucifer, cel mai mare dintre îngeri, a căzut mai întâi în inima lui prin mândria care s-a născut acolo. Cine dorește poate să citească Isaia capitolul 14, versetele 12 și 13. Vorbind despre puterea și însemnătatea smereniei în viața celui credincios, Sfântul Ioan Gurădeaur spunea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 nu că doar carul păcatului ar fi având o așa mare putere, ci pentru că îl ajută smerenia de lângă el. Căruța dreptății rămâne bătută în urmă nu pentru că dreptatea ar fi slabă, ci pentru că povara și greutatea mândriei sunt foarte mari. Toată nevoia noastră, toate ostenelile, toată truda, toate faptele noastre, oricât de bune ar fi ele. Dacă le înhămăm la căruța mândriei, se răstoarnă și nimica se alege de ele. Temelia cea de piatră a Evangheliei este smerenia. Cel ce nu clădește pe această temelie, zidește pe nisip și zidirea lui o răstoarnă apele și vânturile, ne spune Sfântul Ioan Gure de Aur. Așadar spune Apostolul Pavel, dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Încă un gând vrem să subliniem în acest verset. Cei smeriți sunt cu adevărat o mângâiere pe oriunde merg. Tit era un copil smerit al lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a făcut din el o pricină de mângâiere. Ne-a mângâiat prin venirea lui Tit, spune Pavel fratele meu, și tu, zilnic, vii și te duci. Ce simt cei cu care vin în legătură? Sunt ei mângâiați și înviorați prin venirea ta? Totul atârnă de lepădarea de sine, de predarea ta în brațele Domnului, deci de smerenia ta. Cei mai folositori oameni de pe pământ sunt cei smeriți, pentru că de ei se poate folosi Dumnezeu cel atotputernic. La versetul 7 din 2 Corinteni 7, apostolul Pavel face cunoscut că nu numai prin venirea lui, deci prin venirea lui Tit, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat el însuși de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre bunăvoința voastră pentru mine, așa că bucuria mea, spune Pavel mai departe, a fost și mai mare. Vedeți, adevărata pocăință aduce în inimă smerenia, iar smerenia dovedește prezența reală a pocăinței. Faptul că frații din Biserica Domnului din Corint se pocăiseră de starea lor rea, pe care Pavel o arată în prima sa epistolă adresată lor, ne dovedește supunerea lor față de Domnul, față de calea și adevărul lui și smerenia lor sinceră. În starea lor smerită erau o pricină de mângâiere pentru toți credincioșii. Tit a fost unul dintre credincioșii mângâiați de către Corinteni. Numai cei smeriți pot mângâia cu adevărat pe alții. În lumea suferinței prin care trecem e nevoie de atâta mângâiere. Și cine poate purta harul mângâierii afară de credincioșii smeriți ai Domnului Isus? Plecarea și venirea noastră trebuie să fie dintotdeauna dintr-o stare smerită ca să putem duce mângâierea și înviorarea Domnului pretutindeni. Aceasta este slujba noastră pe pământ. Zilnic trebuie să învățăm smerenia de la Domnul Isus, ca să putem fi folositori oamenilor cu care venim în legătură. Smerenia este o alifie duhovnicească potrivită pentru orice suferință omenească. Numai smerenia poate purta dragostea care se poate aplica spre toți oamenii. Numai smerenia poate purta cu vrednicie evanghelia mântuirii prin lume. La versetul 8, deci 2 Corinteni 7 cu 8, apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, versetul o spune... Totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. Dragii mei, cine stă necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt nu poate să greșească în lucrarea lui Dumnezeu și să-i pară rău după aceea. Toate greșelile noastre și toate remușcările pe care le avem în urma unor cuvinte și fapte, vin în viață numai atunci când nu rămânem 100% sub călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Când pornim în slujba Lui Dumnezeu să nu privim nici la noi, la anumite sentimente ale noastre și nici la oamenii, ci să mergem drept, privind țintă la Domnul Isus căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și nu vom greși niciodată. Chiar dacă unele cuvinte sau fapte sau atitudini produc întristare unor inimi, dacă toate acestea sunt izvorute dintr-o stare de legătură adevărată cu Hristos, să fim liniștiți. Inimile întristate, dacă sunt sincere, vor înțelege adevărul și se vor pocăi. Noi Fiind unelte în mâna Domnului, suntem folosiți de el cum îi place spre împlinirea lucrării lui pe pământ. Câteodată suntem sabie care taie umflătura păcatului, câteodată suntem balsam alinător de dureri și una și alta duc la viață. Să avem însă grijă să rămânem mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt și vom fi cu adevărat folositori semenilor noștri. Vorbind apoi mai departe la versetul 9 despre bucuria cu care se bucură, citim că mijloacele pe care le întrebuințează Dumnezeu cu privire la atingerea scopului său în noi și prin noi sunt multe. Nu însă mijloacele mai obișnuite sau mai puțin obișnuite ar trebui să ne atragă atenția, ci scopul mijloacele, Așa cum s-a zis, sunt felurite și în același timp trecătoare, pe când scopul este unul singur și veșnic. Contopirea noastră cu Dumnezeu și prin noi contopirea altora cu Dumnezeu, ca până la urmă Dumnezeu să fie totul în toți, acesta este scopul și căutarea noastră pe pământ, așa cum am arătat de fapt și în deschidere când am vorbit, despre dialogul acela al lui Sadu Sundar Singh cu interlocutorul său. Dumnezeu vrea să fim în el și ca el pentru ca astfel să fim fericiți. Nu există fericire în afara lui Dumnezeu. Izbăvirea de sub puterea păcatului și a morții. Este calea care duce la contopirea cu Dumnezeu și la această izbăvire se ajunge numai prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos, prin pocăința adevărată, urmată de botez și credința în Evanghelie. Suferința și întristarea sunt mijloace pe care Dumnezeu le îngăduie să vină peste noi, pentru ca, prin ele, să fim aduși la pocăință și prin pocăință la o părtășie mai adevărată cu El. Totuși acum mă bucur, spune Pavel, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Capătul unei sârme de înaltă tensiune, e vorba de curent electric foarte puternic, era pe pavaj. Cineva, plimbându-se, s-a apropiat neaten de locul acesta. De pe trotuarul celălalt un om l-a strigat, dar strigătul n-a fost auzit. Atunci omul a aruncat o piatră care a lovit în piept pe cel care se plimba neatent. În felul acesta i-a salvat viața. Vedeți, nu sunt plăcute loviturile, dar dacă ele ne salvează viața, poate să vină cât mai multe că ne aduc viață. În dragostea lui față de noi, Dumnezeu îngăduie să trecem prin întristări pentru ca să fim treziți la pocăință, să nu ne împotrivim Harului Mântuitor care se apropie de noi chiar și în felul acesta. Întristările după voia lui Dumnezeu nu numai că nu ne păgubesc, ci aduc în viața noastră un mare câștig duhovnicesc. Creștinii din Corint, după ce au fost mustrați și întristați pentru o vreme de către Apostolul Pavel, au avut parte de un har deosebit din partea lui Dumnezeu, iar în adunarea lor totul a intrat în rânduiala Duhului Sfânt.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 Sfântul Apostol Pavel se bucură aici de tristețea pe care au încercat-o creștinii din Corint la primirea primei lui epistole, căci această întristare pe care el o numește întristare după voia lui Dumnezeu, a dat roduri binecuvântate în mijlocul lor. El o pune față față cu întristarea lumii care aduce moartea. Cea din tâi izvorăște din cunoașterea slăbicinilor vieții noastre, și aruncă pe vinovat la picioarele crucii, unde Duhul Sfânt îl ajută să-și găsească pacea și iertarea. Cea de-a doua este urmarea amăgirilor venite din partea lumii și a golului pe care îl simt cei ce se lasă în voia ei. Pe măsură ce omul se desfătează în plăceri, pe măsură ce îl urmărește mulțumirea poftelor lui, Descopere cu groază că pământul îi fuge de sub picioare Și că n-are nimic tocmai când se credea mai stăpân peste toate O astfel de întristare duce la deznădejde și la moarte O, oh, dacă s-ar putea să nu o cunoaștem Dacă am putea să cunoaștem numai întristarea după voia lui Dumnezeu Care aduce pocăința spre mântuire și de care nu te căiești niciodată Vorbind despre acest adevăr al Scripturii Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, întristarea după voia lui Dumnezeu e mai bună și mai folositoare decât bucuria lumii. Cel ce se întristează de pierderea banilor nu îl paguba, dar cel ce se întristează pentru păcate este singurul care folosește ceva din întristare pentru că îl împinge la pocăință. Fericitul Augustin spune și el că cel ce este nemulțumit de sine însuși și întristat din pricina păcatului, se află pe calea cea bună care duce la viață. Întristarea după voia lui Dumnezeu nu rămâne niciodată fără roadă bună în viața omului. Ea îl înalță totdeauna pe o treaptă nouă a desăvârșirii, făcându-l mai folositor semenilor și lucrării lui Dumnezeu. Întristarea lumii însă îl coboară pe om în deznădejdii pe unde umblă îngerul morții. Întristarea după voia lui Dumnezeu este urmată îndată de o bucurie nebănuită care întărește viața. Doamne Iisuse, trimite-mi ori de câte ori este nevoie întristare după voia ta ca să pot înainta prin pocăință spre ținta pe care mi-ai pus-o în față. Mulțumesc că sunt în mâna ta și tu voi face tot ce este bine în mine și prin mine. Amin. Iubiți ascultători, cu prilejul acesta ne apropiem de încheierea lecțiunii 2C043, care vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Este dorința noastră și totodată o parte din răsplătirea noastră înțelegerea că aceste emisiuni aduc binecuvântare tuturor celor ce le ascultă. În sensul acesta menționăm că binecuvântarea este de două feluri, pentru cei care n-au primit pe Domnul Isus Hristos să plătească El cu sângele sau sfânt și curat înaintea lui Dumnezeu datoria păcatelor, Binecuvântarea care urmărim în aceste cazuri este înțelegerea că nu te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu de trei ori sfânt și de șapte ori de săvârșit cu nimic ceea ce este din mâinile tale păcătoase, ci numai cu sângele lui. Primește deci astăzi pe Domnul Isus ca mântuitor prin pocăință, prin botez și prin rămânerea în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Iar pentru noi cei care deja l-am primit, să căutăm în fiecare zi întărirea alegerii noastre, primind din partea Lui întristările după voia Lui și mergând tot mai departe în dorința de a arăta chipul Lui în vorbirea, în viața și trăirea noastră, pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Să mergem înainte Cu Domnul Să mergem cântând Când totul se stinge morminte Cu El biruim ori când, când totul se Cen morminte cu el biruim orșicu, cu el biruim, cu el biruim orcut de energie taie lupta cu Domnul Isus biru. Cu el biruim, cu el biruim, oricât de îndârșita e lupta cu Domnul Isus.